Террі Прачетт, Джинго. То був циліндр з двома загостреними кінцями. На одному кінці звуження мало доволі складну конструкцію. Циліндр звужувався все меншими і меншими кільцями, що накладалися одне на одне, і все це закінчувалося великим риб'ячим хвостом. У просвітах між металом виблискувала навощена шкіра. З іншого кінця корпусу стриміла довга загострена різьба, що неабияк скидалася на ріг єдинорога. Вся ця конструкція була встановлена на абияк зроблену візку, який і собі котився парою залізних рейок, що зникали в чорній воді в дальньому кінці елінгу. «Мені нагадує величезну рибину», – сказав колон, – «з бляшанки». З рогом докинув Нобі. «Воно ніколи не попливе», – заявив колон. «Видно, де ви припустились помилки. Всім відомо, що метал тоне». «Це не зовсім так», – дипломатично заперечив Леонард. «І хай там як, а цей човен створений, щоб затонути». «Що?» «На жаль, привести його в дію завдало мені найбільше клопотів», – мовив Леонард, видряпуючись по складеній драбині. Я думав про весла і навіть своєрідний гвинт, а тоді мене осяйнуло – дельфіни, якраз те, що треба. Вони надзвичайно прутки, при цьому докладають мінімум зусиль, але то в океані, звісно, а в наших водах водяться хіба що носі дельфіни. Сполучна тяга дещо тугувато йде, але мені виходило незле розігнатися. Педалювання теж виснажує, але в трьох ми зможемо досягти неабиякого прискорення». «Дивовижно, на що здатна людина, наслідуючи природу. От мій літальний доз, о, де ви поділися?» Важко було визначити, яку частину неабиякого прискорювального характеру намагалися зимітувати вартові, але саме ця частина застрягла в дверному отворі. Вони перестали борситись і почали задком пропихатися в кімнату. «А, сержанте!» – озвався лорд-ветінарій, поставши перед ними – «І капрали нопс, Леонард вам усе пояснив?» «Як ви можете просити нас сісти в цю штуковину? Це самогубство», – заявив колон. Патрицій підніс до густ руки шпилем, наче в молитві, і задумливо втягнув повітря. «Ні, ні». «Думаю, ви помиляєтеся», – сказав він нарешті, ніби розгадавши якусь складну метафізичну головоломку. «Я вважаю, що вирушити вплав на цій штукованні – цілком імовірно доблесна справа, яку буде винагороджено відповідним чином. Наважуся навіть заявити, що справжнім самогубством буде не поплести на ній, але я з повагою поставлюсь до вашої думки». Лорд Вецінарій не був кремезним чоловіком і останнім часом пересувався з допомогою ціпка з чорного дерева. Ніхто не міг згадати, чи взагалі колись бачив його зі зброєю і спалах такого незвичного для сержанта колона прозріння підказав йому, що ця думка геть не тішить. Подейкували, що він проходив вишкіл у школі найманців, але ніхто не пригадував, яку зброю він вивчав. В вивчав мови, і зненацька, коли він стояв перед тобою, цей шлях не здавався таким вже легким. Сержант Колон відсалюдував, що ніколи не зайвив в таких критичних ситуаціях, і прокричав, «Кабрали Нобс, чому ти не в металевій рибній штуковині, як тоне?» «Сержанте? Ну жбо, піднімайся східцями, хлопче, гоп-гоп-гоп!» Нумбі видерся драбинкою вгору і зник. Колон знову відсалютував. По тому, як він чітко салютував, часто можна було визначити рівень його стривожності. Цієї миті він міг різати рукою хліб. Готовий відчалювати, сер?" прокричав він. «Так тримати, сержанте!» – відповів в етінарі, «Ви демонструєте саме ті особливі якості, які я шукав!» «Чуєте, сержанте?» – долинув металевий голос із риб'ячого черева. «Тут стільки ланцюгів!» «І шестерень? Ага, це для чого?» Величезне свердло, що стерчало спереду штуковне, почало зі скрипом обертатися. Зарибине визирнув Леонард. «Гадаю, нам усім слід залізти всередину», – сказав він. «Я запалив свічку, яка догорить, і перепалить шнур, який вивільнить ваги, які витягнуть підпірки». «Ага, як ця штуковина називається?» – запитав колон, піднімаючись драбиною слід за Патрицієм. «Ну, оскільки це човен, що занурюється під воду, я завжди називав його «безпечний пристрій, що йде під воду», – мовив Леонард позаду нього. Леонардовий геній міг вигадати що завгодно, окрім, як не дивно, гарної назви. Примітка автора. Але частіше я називаю його просто човен. Він розвернувся і захряснув за собою кришку – за мить Велінгу почувся важкий звук засої, що увійшли в свої пази. Свічка догоріла і перепалила шнур, який вивільнив ваги, а ті витягли підпірки, і човен спершу повільно зі скознув рейками у темну воду, що за якусь мить в'язко його поглинула. Ніхто не помітив ангву, яка рисю бігла трапом угору. гору. Вона знала, що важливо – почуватись, як удома, нікому не було діла до великого собаки, який поводився так, ніби знав, куди йде. Люди тупцяли по палубі, як це властиво тим, хто не є моряками. І, опинившись на борту корабля, не знають, що робити чи де їм цього робити не варто. Найбільш стоїчні розбили таборці, позначаючи клунками та одежинами, крихітні острівці приватної власності, вони нагадували ангелі двоколірні стічні труби, та з мікроскопічною точністю окреслені хатні кордони проволкою Дирайлівка. ще один варіант креслення рубежів. Це моє, а це твоє. Вторнешся на моє і своє отримаєш. Обабич дверей до кают стояло дві квартових, ніхто не сказав їм не пускати псів. Запахи вели вниз. Ангва чула запах інших псів і різкий аромат гвоздики. В кінці гузенького коридора були привідчинені двері. Вона штовхнула їх носом і роззирнулась довкола. По один бік великої каюти на килимку розляглися собаки. Інші пси вже вигавкали, але ці лише повернули до неї красиві голови і, презирливо глянувши, почали уважно її розглядати. Возенька койка позаду них була наполовину прикрита шовковими балдахінами. Над нею схилявся Ахмед 71 година, який обернувся, коли вона увійшла. Він зиркнув на собаку з спантелично глипнув на неї. Тоді на її подив сів перед нею. «І чия ти будеш?» – спитав він бездоганною моркпоркською. Ангела завиляла хвостом. У ліжку хтось лежав, вона носом чула, втім ця людина не становитиме проблеми. Щелепні м'язи, якими за вирожки можна перекусити комусь горлянку, в більшості ситуацій допомагають почуватися невимушено. Ахмед погладив її по голові. Більшість людей, які робили так із перевертнем, зазвичай були змушені харчуватися до кінця життя їжею, яку би для них хтось перемелював. Але Ангва навчилася самоконтролю. Тоді він встав і пішов до дверей. Вона чула, як він перекинувся із кимось слівцем, а тоді повернувся в кімнату і усміхнувся їй. «Я йду, я повертаюсь». Він відчинив невеличку шавку і дістав звідси інкрустований самоцвітами собачий нашийник. «Тобі потрібен нашийник, а тут є трохи їжі», додав він, коли слуга приніс у кімнату кілька мисок. «Хрусь, хрясь дай собаці хрящ!» Я чув, як ваші анморпорські дітлахи співали цю пісеньку, але хрящ – це грудка хрящовини, яка годиться лише тваринам, а де той хрусь-хрящ є, годі й думати. Перед англою поставили тарілку, інші пси стрипинулися, але Ахмед щось їм гаркнув, і вони знову відкинулися. Їжа була собачою». Ванк анкморпоркському розумінні це те, що навіть сосиски не додають, а на світі не так вже й багато всього, що людина з великою м'ясорубкою не може додати сосиски. Її маленьку людську частинку аж вивертало. Але в перевертня слинка текла від виду лискучих судин та драглистих жирових прошарків. Їжа була на срібній тарільці. Вона підняла очі, Ахмед за нею спостерігав. Звісно, до королівських собаки ставлення було королівське, усі ці деомантові нашийники, це не означало, що він знав. «Не голодно?» – запитав він. «А по твоїй пащі не скажеш?» Її шию щось обхопило, і вона вмитро звернулася, щоби вкусити. Її зуби зімкнулися на шматі засаленої тканини, але це не мало жодного значення у порівнянні з болем. Його високість любить одягати своїм собакам красиві нашийники, промовив Ахмед 71 година, крізь червону пелену, рубіни, смарагди і діаманти, місангво, він нахилив до неї обличчя, інкрустовані в срібло. Я завжди переконуюсь, що важливий не розмір війська, а розміщення та застосування резервних військ, зведення сил в одну точку. Вайн намагався зосередитись на тактикусі, але його відволікали дві речі – лице Ахмеда 71-ї години, що визирало за кожного рядка, і його годинник, який він, спер до органайзера. Він мав справжній годинниковий механізм і був набагато надійнішим. І його не треба було годувати. Він собі тихенько цукав, з годинником він Міг забути про свої зустрічі, і йому це подобалось. Маленька стрілка якраз добігала до великої, коли він почув, як хтось підіймається сходами. «Заходьте», – капітана запросив його Ваймс. З органайзера долинуло хихотіння. Обличчя моркви було рожевіше, ніж зазвичай. Щось трапилося з ангвою, мовив Ваймс. «Яскрава барва враз збігла з лиця моркви. Звідки ви знаєте?» Ваймс щільно прикрив хихотливого бісика кришкою. «Назвімо це інтуїцією, гаразд? Я вгадав, чи не так? Саме так, сер, вона сіла на хапонський корабель і той відчалив, а вона не зійшла, а на біса вона туди поперлася. Ми переслідували Ахмеда і скидались на те, що він взяв когось із собою, сер, когось хворого, сер. Він уже відчалив, але дипломати досі... Ваймс затнувся. Для тих, хто не знає Моркву, ця ситуація здалася б підозрілою. Інші люди, якби їхню дівчину викрали і вивезли геть на чужеземному кораблі, пірнули б в Анг, чи принаймні ж побігли річковою кіркою, застрибнули б на борт і демократично усім надавали стусанів. Звісно, в такий час це було б дурістю. Розумно було б дати людям знати, але навіть так – Однак Морква свято вірив, що особисто не має такої ваги. Вам, звісно ж, думав так само. Потрібно було лише сподіватися, що в критичний момент ти вчиниш правильно, але було щось химерне в тому, що людина не просто в це вірила, а й жила цим переконанням. Це лякало, як зустріч із дуже бідним Священнику. Звісно, потрібно було врахувати те, що якщо хтось схопив Ангву, то швидше за все рятувати треба не її. Втім, тільки богам було відомо, що би трапилось, якби він все покинув. Місто звихнулося на війні, відбувалося щось грандіозне. В такі часи кожна клітинка його тіла підказувала йому, що командор Варти має обов'язки. Він затарабанив пальцями по столу. В такі часи важливо ухвалювати правильні рішення. Йому за це платили обов'язок. Він повинен залишитися тут і робити все, що в його силах. Але історія встелена кістками добрих чоловіків, які виконували погані накази з надії згладити наслідки. Отак, вони могли обрати ще гірші варіанти дій, але більшість із них – Почали з того, що виконували погані накази. Його погляд блукав від моркви до бісика органайзера, а тоді падав на хиткі купи документів на столі. «До дупи це! Він мисливець на злодіїв, він завжди був мисливцем на злодіїв, чого гріха таїти?» «Та що б мені добре було, якщо я дам Ахмеду втекти до хапонії, сказав він, вставши з крісла. Швидкохідний корабель так, але у воді здавався доволі важким, то нам ще, може, вдасться його наздогнати, бо він не запливе надто далеко. Кинувшись за стола, йому на мить здалося, що він це дві людини, а все тому, що на якусь долю секунди він був двома людьми, їх обидвох звали Семюел Ваймс. Для історії вибір це лише один із напрямків. Штани часу розійшлися, і Вамс. Хутко полетів однією зі штанин. А десь в іншому місці Ваймс, з який зробив інший вибір, почав провалюватись в інше майбутнє. Вони одночасно кинулись до своїх органайзерів. За збігом найобурливіших чудних обставин у цю долю секунди свого рішення кожен вхопив не той. Іноді для лавини достатньо одної сніжинки, іноді камінчику дозволено підглянути, що б трапилось, якби він відскочив у інший бік? Черівники Антморпорка були непохитні щодо теми друкування. Тільки не тут, казали вони, припустімо, казали вони, хтось не друкує підручник із магії, а потім перетасує друкарські форми і використає їх, скажімо, для кулінарної книги. Метал має пам'ять, закляття – не якісь там слова, вони існують ще в кількох вимірах. Ми би плавали в суфле, що розмовляють. Крім того, хтось може надрукувати тисячі тих клятих книжок, які потім потраплять в неправильні руки. Гільдія гравирів також була проти друкування. Гравійовані сторінки мають у собі щось чисте. Вони цілісні, невинні, їхні члени робили дуже гарну роботу за дуже помірними цінами. А дозволяти якимось аматорам збивати докупи друкарські форми – це виявляти неповагу до слів і нічого доброго з цього не вийде. Єдина спроба встановити друкарський станок ванкмарпорку закінчилась таємничою пожежою і самогубством горопашного друкаря. Всі знали, що це самогубство, бо він залишив записку, а те, що вона була виграв'ювана на головці шпильки, то вже так незначна деталь. І Патриці був проти друкування, бо якби люди забагато знали, їм би це лише допікало. Тож вони покладалися на метод з вуст вуста, який чудово працював, бо вуста були так близько, багато з них були, Прямо під носами членів гільдії Жебраків. Окрім у конкретному випадку Сідні Кособокого, якому міський бюджет виділяв два долари на день, щоб той носив на голові мішок. І на те, щоб він був якось особливо перекошений, просто всіх, хто його бачив, потім до кінця дня переслідувала бентежне відчуття, що вони ходять догори дригом, примітка автора. Які громадяни загалом вважали. Порівняно надійними і добре поінформованими, деяких із них дуже поважали за їхні огляди спортивних новин. Лорд Державський замислено глянув на приблуду Майкла, буркутуна другого ступеня. А що потім сталося? Приблуда Майкла почухав зап'ястя, нещодавно йому дали вищий ступінь, бо він нарешті підхопив калічу, але цілком нешкідливу шкірну хворобу. Пан Морква був там близько двох хвилин, мій лорде. А тоді вони разом вибігли і «Хто вони?» – запитав Іржавський. Він ледве стримувався, щоб і собі не почухати руку. Там були Морква, Ваймс, і той вогном і зомбі, і всі решта, мій лорде. Вони побігли прямісінько до пристані, мій і Ваймс уздрів капітана Дженкінса і сказав йому «Ах, капітане Дженкінс, сьогодні ваш щасливий день!» Капітан відірвав погляд від мотузки, яку скручував. «Нікому не подобається чути, що сьогодні їхній щасливий день. Таке не несе за собою нічого доброго. Коли вам хтось каже, що сьогодні ваш щасливий день, має статися щось погане. Невже, мовив він? Так, тому що вам випала чудова нагода допомогти армії. Справді? Нам потрібно позичити ваш човен», – мовив Ваймс. «Відваліть!» – вважатимемо, що це такий пікантний морський вислів, який означає «так звичайно», – припустив Ваймс. «Капітане Моркво?» – «Сер!» «Ви зі щебенем зазирніть за ту фальшиву перегородку в трюмі», – попросив Ваймс. «Слухаюся, сер!» – відповів Морква, простуючи до драбини. «Немає в трюмі жодних фальшивих перегородок», – визвірівся Дженкінс. «Я знаю закони, ви не можете!» – позаду зачувця Хрускі дерева. Якщо це нахибна перегородка, тоді наш Морква пробив дірку в корпусі, спокійно мовив Ваймс, дивлячись на капітана. е е я також знаю закон», – сказав Ваймс. «Він витягнув меч. Бачите це?» – він запитав, піднявши меч. «Це військовий закон. А військовий закон – це меч. Не двосічний». У цього лише один гострий край, і він дивиться на вас. Щось знайшли, Моркво? Затрюму визирнув Морква, і він тримав в руці арбалет. Ова, мовив Ваймс, ця штукована дуже схожа на гадюку третього покоління фірми Бурлі та Міцнурука, що вбиває людей, при цьому не завалюючи будинки. Тут купа ящиків всякого добра, гукнув Морква. Нема такого закону, почав було Дженкінс, але звучав так, ніби в його світу відпадає дно. Знаєте, я думаю, що закон, який виступає проти збуту зброї ворогу в час війни, так і існує, мовив Вемс. Звісно, його може і не існувати, ось що я вам скажу, додав він весело. Чому би нам усім не податися на площу Сатор? У цю пору там багато людей, страшенно схиблених на війні і готових підтримати наших хоробрих хлопців. Чому би нам не піти туди і не висловитися перед ними? Ви казали мені, що я повинен прислухатися до голосу народу. Дивно чи не так? Ви зустрічаєте поосібно людей, вони здаються вам достойними, у них є голова на плечах. А тоді вони збираються разом, і ви чуєте голос народу. Сердитий голос. Це самосуд. О, ні, це зовсім не так. Заперечив Ваймса. Називайте це демократичною справедливістю. «Одна людина – один камінь», – зголосився ще він. У Дженкінса був вигляд людини, яка боїться, що з її дна от-от випаде цілий світ. Він зиркнув на Ваймса тоді на морку, але не знайшов у тих підтримки. «Звісно ж, нас нема чого боятися», – заспокоїв його Ваймс. «Однак по дорозі в тюремну камеру ви можете ненароком спіткнутися на східцях». «До ваших камер не ведуть ніякі східці. Можемо організувати?» «Будь ласка, пане Дженкінс!» – звернувся до нього Морква. «Добрий поліцейський!» «Я не віз зброю до Хапоні?» – повільно промовляв Дженкінс, ніби читаючи слова, з якогось тільки йому помітного телесуфлера. «Я насправді віз її, щоб пожертвувати». «Ну, ну!» – підштовхував його Ваймс. «Нашим хоробрим хлопцям», – договорив Дженкінс. «Чудово!» – вигукнув морква. «Тож ви з радістю!» – підштовхнув його Ваймс. «Тож я з радістю позичу вам свій човен для воєнних потреб», – стікаючи потом видавив із себе Дженкінс. «Справжній патріот!» – виголосив Ваймс. Дженкінса скрутило. «Хто вам сказав про хибну перегородку в трюмі?» – зажадав він відповіді. «Ви просто припустили, так?» – «Так», – відповів Ваймс. «Ага, я так і знав!» «Патріот та ще й розумний», – похвалив Ваймс. «А тепер скажіть, як ви розганяєте цю штуковину?» Лорд Державський затарабанив пальцями по столу. «Для чого йому той човен?» «Не найумі, лорде», – мовив приблуда Майкл, чухаючи потилицю. Прокляття, хтось їх ще бачив. О, там було набагато людей, мій лорде. Ну, хоч ось, лише я, і старий Тхірон, і Качур, і Рінгобровий, і, оце це не може бути, і Сіднік особокий, і той негідник Шептунчик, і свистуни ще кілька людей, мій лорде. Іржавський відкинувся у кріслі, закривши блідою рукою лице. Ванкмор Порку ніч, який день, мала тисячу очей, а також п'ять сотень ротів і 999 вух. Знову сідні Кособокий, примітка автора. «Виходить, хапонці знають, – мовив він. Загін військових Атморпорка відчалив до Хапонії сили вторгнення. О, ну я би не назвав це, – втрутився лейтенант Шершень. Хапонці назвуть, тим паче з ними троль Щебінь, – мовив Іржавський. Шершень спохмурнів, Щебінь сам був як сили вторгнення». Які кораблі ми експропріювали для потреб армії? запитав Іржавський. Їх у нас тепер більше двадцяти. Разом із незламністю, безтурботністю, і лейтенант Шершень знову глянув у свій список Годістю Анкморпорка, сер. Годістю? Боюся, що так, сер. Тоді ми в змозі транспортувати понад тисячу людей і дві сотні коней. «А чому не пустити ваймся?» – запитав лорд Селешіль. «Хай хапонці з ними розберуться і баби з воза, щоб вони перемогли Антморпоркське військо, бо саме так вони це подадуть, щоб йому добре було. Він змушує нас діяти, але може воно й на краще. Мусимо відчалювати». «Ми точно готові, сер? запитав лейтенант Шершень і з такою ноткою в голосі мовляв «Ми точно не готові, сер. «Повинні...» На нас чекає слава джентльмени. як казав генерал Тактикус, вхопімо ж історію за калитку. Він, звісно, був не зі шляхетних бійців. Білий сонячний світ помалювало чорні тіні в палаці принца Кадрама. У нього також була карта Хапонії, викладена крихітними кольоровими плиточками на підлозі. Він сидів, задумливо на неї дивлячись. «Лише один човен?» – запитав він. Генерал Ашал, його старший радник, кивнув і додав. «Наші дозорці не можуть розгледіти з такої відстані, але ми більш, ніж переконані, що серед них є Ваймс. Вам вже знайоме це ім'я, сер? «Ах, послужливий командор Ваймс!» – усміхнувся принц. «Саме так, відтоді на пристані був помічений сплеск діяльності». Нам слід очікувати, що їхні експедиційні війська готові вирушати. Я думав, у нас є бодай тиждень, шали?» Ця ситуація дуже збиває з пантелику. Я не вірю, що вони готові, сер. Напевно, щось сталося. Кадрам зітхнув. Що ж, побачимо, куди нас приведе доля, де вони і нападатимуть? У гебрі, сер, я переконаний, на наше найукріпленіше місто? Цього не може бути, тільки ідіот туди попреться. Я добре вивчив лорда державського сер. Пам'ятаєте, він не думає, що ми будемо протистояти, тож численність нашого війська його не турбує. Генерал Лек помітно всміхнувся. І, звісно, напавши на нас, він все глибше і глибше тонутиме в ганьбі. Інші прибрежні держави візьмуться на замітку. Тоді зміна планів мови в кадрам. Анкморпорг зачекає. Мудрий хід, сер, як завжди. Щось чути про мого сердешного брата? На жаль, ні, сер. «Нашим агентам слід ретельніше шукати, світ читує шале, Звісно, сер. Сержанте, слухаю Нобі. Нагадай до ну, мені ще раз про наші особливі якості. Замовчи і педалюй Нобі. Гаразд, сержанте. У човні було темнувато. Над схиленою головою Леонарда Сквірма, який керував човном, крутячи два штурвали, погоджувалася свічка». Довкола Нобі брязкали шківи і цокали крихітні ланцюжки. Це як бути всередині швейної машинки, де також доволі мокро. Зі стелі рівною цівкою скрапував конденсат. Вони вже десять хвилин крутили педалі. Більшість часу Леонард про щось захоплено розповідав. У Нобі склалося враження, що він мало виходить в люди. Він говорив про все. Всередині, приміром, були повітряні балони. Нобі Раду приймав той факт, що повітря можна дуже сильно стиснути, і саме воно містилося в сталевих, прикутих до стін діжках, що тужливо поскрипували. Що його здивувало так, це те, що ставалося з повітрям потім – «Газові бульбашки!» – вигукнув Леонард. «Знову дельфіни, розумієте? Вони ж не розтікають хвилі, а пролітають крізь хмарку бульбашок. А це, звісно ж, набагато легше. Я додаю трохи мила і так човну, наче легше плисти. Він думає, що дельфіни вміють літати, сержанте. Прошепотів Нобі. «Просто крути подалі!» Сержант Колон наважився озирнутися. Лорд Вецінарі сидів на перевернутому догоридному ящику посеред брязкучих ланцюгів, а в нього на колінах лежало кілька леонардових ескізів. Не зупиняйте, сержанте, мовив Патріцій, так точно, сер. Тепер, коли вони віддалилися від міста, човен рухався швидше. Крізь невеличкі ілюмінатори навіть просочились трохи морського світла. Пане Леонард, звернувся Нобі, Так, куди ми пливемо? Його світлість хоче побачити Лешб. Ну, ясно, що ж іще, мовив Номбі. Я якраз собі думав, куди я не хочу плести. І мені в голову нараз прийшла відповідь. От тільки я не думаю, що ми туди доберемося. А все тому, що десь за п'ять хвилин у мене відваляться коліна. О, ви що, вам не доведеться весь час педалювати, запевнив його Леонард. Для чого тоді, по-вашому, потрібно це здорове свердло на носі човна? Оце... – мовив нобі. Я думав, щоб цюравити ним нижче ворожих кораблів. – Що? – Леонард крутнувся на кріслі зі скривленим від жаху обличчям. – Топити кораблі? Топити кораблі з людьми на борту? – Ну так, – А гадаю ви дуже невисокого розуму молодий чоловік, – холодно промовив Леонард. – Використовувати човен, щоб топити кораблі – це жахливо? – та жодному матросу така ницість навіть на думку не спаде. Пробачте, свердло, щоб ви знали, має кріпити нас до інших кораблів, як риба-причепа, що прикріплюється до акул. Щоб міцно закріпитися, достатньо кілька разів крутнути свертло. То ви, виходить, не можете просвертлити корпус, тільки якщо ви дуже неуважний і страшенно необачний молодий чоловік.